Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fiih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Wasyhadu an laa ilaaha Wa ashahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayyumiddin amma ba'd Ayuhal ikhwadu billah Kita lanjutkan kembali kajian kita dari Pembahasan kitab al fusul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita jelaskan bahawa pada masa-masa Islam kaum muslim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak terlepas dari cobaan dan ujian yang mereka rasakan dari perbuatan orang-orang musyrikin kepada kaum mustadafin dari kaum muslimin yang mereka tidak memiliki perlindungan sehingga mereka disiksa hanya karena mempertahankan tauhid mereka dan mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan Sehingga menyebabkan di antara kaum muslimin yang lemah terpaksa untuk mengakui secara lisan bahwa al-lat itu adalah ilah mereka. Al-Uzza itu adalah ilah mereka. Mereka mengucapkan dengan lisan namun mereka tidak meyakininya dalam hati. Dan ini diperbolehkan Allah jalla wa ala memberikan keringan kepada orang-orang yang dalam keadaan mukrah dalam keadaan terpaksa untuk melakukan atau mengucapkan kata-kata kufur yang tidak disertai dengan hatinya illamna ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kecuali orang yang dalam keadaan terpaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan Sampai disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini bahawa mereka bahkan dipaksa untuk mengatakan Al-Ju'l itu adalah ilah kamu maka terpaksa mereka mengatakan iya, na'am. Al-Ju'l binatang yang paling buruk. Yang senang dengan bau-bau yang busuk. Bahkan disebutkan apabila binatang ini atau serangga ini mencium bau yang harum, maka dia mati. Terpaksa mereka mengatakan ini ilah, karena terpaksa. Lalu dilanjutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahi ta'ala. Beliau berkata rahimahullahi wa marra al-khabithu wa'aduwullahi abu jahlin. Lalu suatu ketika, al-khabith, si busuk ini, si penjahat ini, Adullullah. Maksud Allah Abu Jahal, Amr bin Hisham lewat di hadapan Sumayyah, Ummi Ammarin. Lewat di hadapan Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir. Sumayyah bin Khayyat. Dan Sumayyah ini dahulu adalah budaknya Abu Hudhaifah Ibn Al-Mughira Al-Maghzumi lalu so, kemudian Yasir yang menjadi halif ya, temannya Abu Hudhaifah ini pun ingin menikahi budak Abu Hudhaifah Ibn al ini, maka Yasir pun menikahinya dan lahirlah seorang anak dari pernikahan keduanya yang bernama Ammar. Lalu kemudian dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Hudayfa. Dan Sumayyah, ibunya Ammar radhiyallahu taala anha ini termasuk diantara para wanita yang mula-mula masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa pada masa masa Islam yang sulit mencari perlindungan maka mereka pun mendapatkan cobaan keluarga Ammar radhiyallahu taala anhu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada mereka dan mencoba untuk menyabarkan mereka beliau berkata kepada Ammar Sabran ya ala Yasir fa inna mo'idakumul jannah Bersabarlah wahai keluarganya Yasir Sesungguhnya janji kalian yang akan kalian dapatkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala Wa hiya tu'adzabu wa Dalam keadaan Sumayyah ini disiksa bersama dengan suaminya dan anaknya Fata'anha bi harbatin fi farjiha Lalu kemudian Abu Jahal ini menusuk dengan tombak dari kemaluannya. Lalu kemudian Abu Jahal ini pun membunuh Sumayyah radhiyallahu anha wan ibniha wa, wa zaujiha. Allah Subhanahu wa taala meridhai nya. anaknya dan meridhai suaminya. Sekeluarga disiksa oleh kaum jahiliyah. Orang-orang musyrikin yang sangat benci kepada Islam, benci dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sumayyah radhiyallahu taala anha ini menjadi wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Dan ini kemuliaan bagi Sumayyah seorang wanita salehah yang rela untuk disiksa dan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempertahankan akidahnya. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh kaum wanita adalah Khadijah bintu Khwailid. Khadijah bintu Khwailid. Radiyallahu anha. termasuk di antara wanita yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Bahkan ada yang mengatakan beliau orang yang pertama kali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lainnya. Dan yang pertama kali syahid di dalam Islam adalah seorang wanita. Sumayyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahawa di dalam Islam wanita memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan mereka dan kesabaran mereka menjadi qudwah bagi orang-orang setelahnya dalam menjaga akidah dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan ini terjadi pada tahun kelima setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul Wa kana as-siddiqu idza marra bi mawali yu'azzabu yashtarīhi min mawālihi wa Dan adalah as-siddiq Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Apabila beliau melewati seseorang dari kalangan al-mawali yang disiksa dari budak disiksa maka Abu Bakar as-siddiq membelinya dari Tuan-tuannya tersebut dari sayyid-sayyidnya Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq Membebaskan Mereka dari perbudakan Minhum Bilal Wa ummuhu Hamamah Wa amiru Fuhairah Wa ummuh Abis Wa zinnirah Wa Abnatuha. Di antara mereka yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq Radiyallahu an Bilal Ibunya Hamamah dan Amir bin Fuhairah dari uh, qabil Azd dan Ummu Abs dan Zinirah Zinirah termasuk di antara wanita yang lemah di kalangan kaum muslimin pada masa masa Islam dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy pada permulaan dakwah dan An-Nahdiyah berserta anaknya serta anak perempuannya disiksa juga oleh Abu Jahal. Nah. dengan siksaan yang yang sangat pedih sekali. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang membeli keduanya lalu membebaskannya dari perbudakan. Wa jariyatun li Bani Adi dan seorang budak wanita milik Kabilah Banu Adi. Kana Umar. Ia yani Umar bin Khattab. Yu'azibuha ala al-Islam qabla ayyuslimah. Adalah Umar bin Khattab. Menyiksa. Wanita ini. Ya Riyah, Dari kabilah Banu Adi. Menyiksanya disebabkan kerana dia masuk ke dalam Islam. Dan itu terjadi sebelum masuk Islamnya Umar. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar al-Siddiq. Kesungguhan beliau untuk memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Dengan apa yang beliau memiliki dari harta. Beliau infaqan di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Untuk membebaskan kaum muslimin dan muslimat dari perbudakan orang-orang kafir Quraisy Lalu membebaskan mereka. Sehingga mereka ya memiliki kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antaranya adalah seorang wanita jariyah. Ada yang mengatakan namanya Jariyah, Jariyah bintu Amr. Yang pernah disiksa oleh Umar. Sebelum Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam Islam. Namun setelah masuknya Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu ke dalam Islam, maka Semakin nampak kekuatan kaum Muslimin. Nazilnya Aizatun mundur asalnya Umar. Kami mulai dalam keadaan mulia semenjak masuk Islamnya Umar, di mana beliau banyak sekali memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin dengan kedudukan yang beliau miliki di tengah-tengah kaum Quraish Beliau termasuk orang yang disegani di kalangan mereka. Walhasil. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anh memilikiku taman yang besar sehingga beliau menjadi orang yang termulia di kalangan umat ini setelah Rasulullah saw. Ada pun Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anh beliau terlambat masuk dalam Islam telah didahului oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang telah kita sebutkan didahulik oleh Uthman didahulik oleh uh, para sahabat yang lainnya Bilal Ammar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Radiyallahu ta'ala akan tetapi dalam hal keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Umar melebihi mereka yang lainnya kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah fadhlu Allah, Dan itu adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah jalla wa ala kehendaki. Disebabkan karena kesungguhan Umar dan kebersamaan Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan beliau yang sangat kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebabkan beliau mengalahkan keutamaan yang lainnya sehingga Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radiyallahu anhuma keduanya adalah sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wassalam tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah tentang hal ini, bahawa Abu Bakar Siddiq orang yang termulia kemudian Umar Ibn al Khattab radhiyallahu taala anhumah dan ini juga berdasarkan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah dari hadis Um Umar, uh, Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kunna naqulu wa nabiy sallallahu alaihi wasallam baina azhurina kami dahulu mengatakan dalam keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berada di tengah-tengah kami. Khairu Hadhil ummah. Abu Bakrin. Thumma Umar. Thumma Uthman. Bahawa sebaik-baik. Ummat ini adalah Abu Bakr Siddiq. Kemudian Umar. Kemudian Uthman. Radiyallahu ta'ala anhum. Dan berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak mengingkarinya Dan bahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Adalah sahabat Atau orang yang paling mulia Orang yang paling mulia Di antara seluruh manusia Setelah Nabi dan Rasul Orang yang paling mulia Dari seluruh manusia Setelah Nabi Dan Rasul Setelah Nabi dan Rasul Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar mengalahkan keutamaan para sahabat-sahabat Nabi dan Rasul sebelumnya. Abu Bakar dan Umar mereka menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahuwataala. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat yang sahih, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad at tirmidzi dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga datang dari hadis yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakrin wa Umar sayyidahu kuhul ahli jannah Abu Bakar dan Umar keduanya adalah sayyidnya pimpinannya kuhul ahli jannah ya, pimpinannya para syekh dari kalangan ahli jannah minal awwalin wal akhirin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 telah Sahih dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tidak ada seorang, tidaklah saya menemukan seseorang yang dia lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar daripada aku, ya. yang dia lebih mengutamakan aku daripada di atas Abu Bakar dan Umar." Melainkan aku akan mencambuknya. Dengan cambukan seorang yang mendatangkan kedustaan dan fitnah. Tidaklah aku mendapati seorang. Yang dia lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar. Melainkan aku akan mencambuknya. ya Sebagai hukuman bagi seorang yang mendatangkan kedustaan dan fitnah. Hatta qalalahu abuhu. Sampai. Ayahnya, iaitu yani ayahnya Abu Bakar As Siddiq, mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Khalfah, Abu Khalfah, Uthman, ayahnya Abu Bakar As Siddiq, radhiyallahu taala anhu. Pada awal awal Islam Abu Khalfah belum masuk Islam. Ayah Abu Bakar As Siddiq masuk Islamnya terlambat, itu pada masa Fatwa Makkah. Balu beliau menyatakan keislamannya. Nah. Ketika Abu Khafaf ini melihat anaknya Abu Bakar As Siddiq yang selalu membebaskan kaum Muslimin dan Muslimat dari perbudakan, membeli mereka pulau-pulau, dibeli lalu kemudian dibebaskan, maka Abu Khafaf mengatakan kepada anaknya Abu Bakar, Ya bunaya, wahai anakku, Allah katakan kepadaku, Riqaban di Aku melihat. Kok yang kamu bebaskan itu adalah budak-budak yang lemah. Falau a'taqta qauman julada yaumnuna. Kalau seandainya kamu membebaskan orang-orang yang mereka punya kekuatan. Ya, mereka dikenal kuat, badannya kuat. Ya, siap untuk bertempur sampai mati. Yamnaunaka yang mereka akan memberikan perlindungan kepadamu. Kenapa kok yang kamu bebaskan itu si fulana, muslimah, padahal dia lemah. Kenapa yang kamu bebaskan si fulan, si fulan, si fulan, padahal ini orang-orang dari budak-budak yang lemah. Kenapa bukan budak yang kuat, yang kamu bebaskan. Sehingga mereka kalau sudah menjadi orang-orang yang merdeka, mereka akan memberikan pembelaan kepadamu. Memberikan perlindungan kepadamu. Fakala Abu Bakrin maka berkata, Abu radhiyallahu r.a, ini uridu ma urid. Sesungguhnya aku menginginkan apa yang aku inginkan. Maksudnya, aku melakukan apa yang aku inginkan. Yani aku lebih mengetahui maslahatmu. Sebab mereka ini sudah berada di depan mata, orang-orang yang memahi ini. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala melihat mereka secara langsung. Lemahnya mereka. Ya, dengan kondisi mereka dari kalangan para wanita, dari kalangan kaum muslimin, budak-budak yang lemah disiksa dengan siksaan yang luar biasa pedihnya maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, membebaskan mereka dan tentu itu merupakan kemuliaan sebab Nabi SAW mengatakan wahal tunsaruna illa bidu'afa'ik tidaklah kalian diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa taala melainkan disebabkan karena orang-orang yang umah di antara kalian sebab yang memberi pertolongan adalah Allah subhanahu wa taala ya Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ini uridu ma urid." Sesungguhnya aku melakukan apa yang aku inginkan. Ya, ini saya membebaskan mereka karena beliau melihat bahawa itu maslahat, menyelamatkan kaum muslimin dari penindasan dari berbagai macam penyiksaan dari tuan-tuan mereka. Qayul qalu lalu dikatakan, "Innahu nazalat fihi." Bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun berkenaan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yaitu firman Allah wasayujannabu al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka dan dijauhkan dari siksaan dijauhkan dari neraka al-atqa orang yang bertakwa allazi yu'ti malahu yatazakka yang dia mengeluarkan hartanya untuk menyucikan dirinya dan dia menyumbangkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka kata beliau ada yang menyebutkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini turun berkenaan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Ibn Kathir menyebutkan itu dalam tafsirnya dan bahkan sebagian ada yang menyebutkan ijma' para ahli tafsir bahwa ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini turun berkenaan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Walaupun makna ayat ini secara umum siapa saja yang bertakwa, siapa saja yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ini. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena ayat ini turun berkenaan tentang beliau. Maka Abu Bakar Siddiq tentu termasuk dalam ayat ini dulu dan beliau orang yang paling pertama yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Walhasil, maashirul Ikhwan rahimakumullah dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini di masa-masa awal Islam menunjukkan bahawa Demikian besarnya pengorbanan para sahabat, dan demikian sabarnya mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan ini adalah merupakan sunnatullah. Ini merupakan sunnatullah bahawa siapa saja yang menjadi seorang mukmin dan dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahuwataala, maka pasti dia akan merasakan cobaan, pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Subhanahu wa taala untuk membedakan siapa kaum mukminin yang benar-benar jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta. Li yumizzal agar kemudian yang baik itu terpisahkan dari yang buruk. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an jannah walamma ya'lamu Allahul ladhina wa ya'lamu as-sabirin." Apakah kalian menyangka Bahwa kalian masuk ke dalam surga, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengetahui dari kalian, siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, dan siapakah yang bersabar di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah jalla wa'ala berfirman, Am hasibatum an tadukulul jannah, walamma ya'tikum mathalu alladina khalau min qablikum, masadhumul ba'sa, wa'advarra, wa'zul zilu, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahumata nasrullah ala inna nasrallahi qarib apakah kalian menyangka Bahawa kalian masuk ke dalam surga sementara kalian belum merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian mereka ditimpa berbagai macam cobaan mereka ditimpa dengan berbagai macam berbagai macam cobaan dari Allah sakit kemudaratan-kemudaratan musibah yang menimpa mereka sampai di antara mereka yang mengatakan kapankah pertolongan Allah itu akan turun namun Allah Subhanahu wa taala menjawab ala inna nashrallahi qarib ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat Allahu jalla wa ala berfirman wa minan nasi may yaqulu amana billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi fa di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Namun ketika dia dicoba, diuji oleh Allah subhanahu ta'ala, diuji keimanannya, maka dia menjadikan ujian yang dia dapatkan itu seperti siksaan dari Allah subhanahu ta'ala. Akhirnya dia menjauh. Akhirnya dia meninggalkan agama Allah. Allah jalla wa'ala berfirman alif lamim ahsiban nas ayyutrafu, ayyakulu, amanna, wahum la Yuftanun wa laqad fatanna aladhina min qabrihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja saya enaknya mereka mengatakan kami mukmin kami mukmin dalam keadaan mereka belum mendapatkan cobaan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu merupakan sunnatullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Khabbab bin arad Kata Khabbab radhiyallahu anhu, ini pada masa-masa awal Islam beliau mengatakan syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Kami mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang membungkus tubuhnya dengan burdah dan berada di bawah naungan Ka'bah. Fakulna lalu alat tashtamsir lana alat adabullah lana. Kami berkata kepada beliau tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar menurunkan pertolongannya kepada kami? Kata Nabi saw. Qadakan rujul fi man kablekum. Sungguh di antara orang-orang sebelum kalian ada seseorang. Iman kabla kum yufarulahu fil arq, fayujalu feehi, fayujau bil minshar, fayudzau ala ra'shi, fayshaku bi thnatil. Wama yasadhu dzalik andil. Ketahuilah ada seorang sebelum kalian. Orang ini digalikan, dibuat galian untuknya. Setelah dibuat galian, tubuhnya dimasukkan ke dalam. Setelah itu dibawa didatangkan gergaji lalu kemudian gergaji ditaruh di atas kepalanya lalu diancam Dia diancam agar segera kembali namun dia bersabar akhirnya tubuhnya dibelah dua dengan gergaji itu namun itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma baina ma duna lahmih min 'azmin aw 'asabi lalu kemudian didatangkan sisir besi lalu kemudian tubuhnya itu dicakar di, di hingga menyebabkan sampai ke urat-uratnya atau sampai ke tulangnya wama yasudduhu dalika 'indini namun itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wallahi la yutamma la yutimman Allah hadzal amr hatta yasira raakibun min san'a ila hadr maut wala yakhafu wala yakhafu ahadan awi dhiiba ala ghanami walakinnakum tastaajilun demi Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya ini. sehingga seorang berjalan dari Sanaa menuju Hadramaut dalam keadaan dia tidak takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa dan bahkan tidak takut dia membiarkan kambingnya ada di dekat serigala dia tidak takut dia merasa aman akan tetapi kalian terburu-buru Kalian belum bersabar maka inilah yang dialami oleh para sahabat dan alhamdulillah mereka bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu tidak diketahui seorang pun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murtad meninggalkan Rasulullah alaihi wasallam disebabkan karena cahaya iman ketika masuk ke dalam hati mereka mereka merasakan ketenangan yang luar biasa Sehingga mereka disiksa dengan siksaan fisik pun, maka itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini perajaran penting, Maashyarul Muslimin rahimakumullah. Kita orang-orang terbelakang, jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam telah menyebar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, dan para ulama mereka muncul dari satu generasi ke generasi yang lain. Hingga kemudian kita hidup di zaman terbelakang ini Zaman yang penuh dengan fitnah Yang dibutuhkan adalah kesabaran Ujian itu akan selalu menimpa Kita akan selalu diuji dengan iman kita Kita akan diuji dengan ilmu yang kita miliki Dari berbagai macam syubuhat dan syahwat Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta taala Semoga Allah SWT menyabarkan kita Sebagaimana telah sabarnya para sahabat terdahulu dalam menghadapi berbagai macam cobaan dari orang-orang kafir wal-musyrikin. Sampai di sini disini ma'asyarakat al rahmatullah yang kita sebutkan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi manfaat dari apa yang telah kita dengarkan. Wa akhiru da'wanani habdulillahi rabbil alamin tafadzalu hafidhakumullah.